Istoria lui Ștefan cel Mare de Nicolae Iorga Caseta 7 fața A Dar pacea aceasta nu putea să ție mult nici din această parte. Din Florești, în județul Ilfo, Laiotă, care părăsise cu totul pe acest timp reședințele cele vechi ale domnilor, se plânge către Brașoveni la 9 august că un dușman al său se află în Făgăraș și că pribegii se adună la Cohalm. Notă. Copii de documente ardelene în Biblioteca Academiei Române. Tot din Florești, scrie Laiotă la 15 iulie. Închei nota. Și Ștefan se gătea să-l lovească. El își înnoise puterile după Marea Încercare din 1476 și alesese sfetnici noi în locul celor căzuți. În 1477 el avea lângă dânsul pe Hranăvornicul, pe Șendrea, căruia-i dăduse dregătoria, întemeiată după asaltul turcilor asupra Sucevei, deportarea al acestei capitale, pe Costa Spătarul, pe German, pe Ion Ceașnicul, pe Stolnicul Petru, pe Comisul Groza, iar dintre vechii boieri, pe cei patru pârcălab de la Dunăre, pe Unchiul Vlaicul, care apărase cotinul de turci, pe Zbiarea, pe Neagu, fost părcălab la Chilia, pe drăgătorii din Neamț și Orhei, pe Dragoș, ce trecuse părcălab la Roman, pe fete, fostul părcălab, pe Iațco Hudici. Notă. Document din 20 septembrie 1479, on Wickenhauser Putna, paginile 162-164. Închei nota. Cu aceștia era să pornească la bănătoarea vulpii din vecinătate. De la începutul lui novembre, printr-un scurt război, a cărui amintire n-a pătruns până la noi prin spusa celor de țară și abia prin câteva cuvinte încurcate din partea unui străin, Laiotă fu gonit și Basarab cel tânăr așezat în locul lui ca să fie domn creștin și vecin bun, tovarăș de luptă împotriva păgânilor. NOTĂ Dlugos menționează la noiembrie 1477 acest război cu o mulțime de amănunte greșite, și puind în locul numelui lui Laiotă pe acela a lui Radu. Nu putem strămuta mențiunea la 1473, când a fost bătut ultima oară Radu, pentru că Dlugos nu poate face o așa de mare încurcătură de cronologie în partea scrierii sale, care e contemporană cu faptele, pentru că el povestise odată campania de înlăturare a lui Radu pentru că știrile din mențiunea pe care o discutăm nu se pot aplica la luptele din 1473, pentru că, în sfârșit, Basarab cel Tânăr era domn încă din primăvara lui 1478 și Laiotă găsise adăpost în ardeala așa încât nu se poate să-l fi scos decât Ștefan. Închei nota. Ardelenii nu luaseră parte la Sfărmarea stăpânirii lui Laiotă, pe care îl primire la dân și pentru ca să aibă în vederea viitorului un pribeg domnesc mai mult. Udriște, sprijinitorul de căpetenia lui Laiotă, căpătă și el o ascunzătoare să se în Ardeal. Notă. Pentru acestea se plângea noul domn Brașovenilor încă din 1478. Bogdan, documente și regeste. Paginile 94-95 închei nota. La 28 ianuarie 1478, voievodul Ardealului, Petru Greb, dădea voie brașovenilor să primească, să ție la dânșii sau să în darat pe muntenii ce ar fi siliți a veni în cetatea lor. Notă. Copii de documente ardelene în Biblioteca Academiei Române închei nota. Basarab cel tânăr petrecu în liniște cele din luni ale stăpânirii sale. Ca să-mi pace pe unguri care nu-l puseseră la cale și deocamdată nu-l voiau, el trimese înainte de sfârșitul anului pe neagumare boier, vornic încă de pe vremea lui Radu cel Frumos. Notă. Studii și documente 7 roman, pagine 21-22, conform Lăpedatul, Lep pagina 17 și următoare, închei nota. Și pe stanciul care ținea pe Anca, sora domnului, notă datul pagina 17, nota 4. Pentru Solie, Bogdan, Documente și Regeste, paginile 95-96. Închei nota. Firește că solii fură primiți cu o deosebită plăcere. Prietenia a și în 1479 până în toamnă, între noul stăpânitor al țării române și Moldova, de o parte, Ardealul de alta. Vecinii îi ziceau numai Basarab Vodă și nu luau în samă tânguirile lui Laiotă. Împotriva răului de Țepeluș, cum îl cinstea el, a putut să se odihnească în sfârșit. El n-a avut alt necaz decât cel de acasă, moartea, la 19 decembrie 1477 a Doamnei Maria. Temerile sale de a nu vedea întorcându-se turcii la Chilia și cetatea albă, cele două cetăți despre care el zicea pe atunci că sunt toată Moldova, nu se dovediră întemeiate, căci Mohamed avea de luptă în Albania și în Bosnia. De la venețien la care trimisese casol pe oruda sa, un unchi Ioan Zamblac, poate oruda metropolitului a mitropolitului Grigore Zambl Zamblac, notă Hurmuzachi, op roman, pag. 23-25, și se zice Caloiani și Iozoam Zamblaco. În ce fel putea să fie unchiul italienește barba a lui Ștefan, nu putem ști. Pentru solia lui vezi și Arhivele Societății Științifice și Literare din Iași, patru roman, paginile 203-204. Ștefan nu căpătase de alminteri decât obișnuitele laude zădarnice. Cu l la aceeași primejdie, el se grăbise a făgăduit din roman la 22 ianuar 1479, regelui Casimir, care trimisese un sol la dânsul că va veni după chemarea craiului la Colomeia ca să facă jurământul de credință. Notă, Hurmuzachii, 2 Roman, paginile 709 710 închei nota. Folosul și de aici fu, bineînțeles, același, niciunul. În toamna anului 1479, cei doi mihalogli trecură însă Dunărea. Un timp ei stătură nehotărâțe asupra drumului pe care îl vor lua. Un pas ducea la Sibiu, altul la Brașov. De-a lungul șesului se ajungea în Moldova, care, nu făcuse încă pace cu turcii, și nu îi plătea bir. Încă de la 3 iulie se zvonea că turcii se găsesc în țara românească și că muntenii ar vrea să năvălească la Făgăraș, care se dăduse pentru trai lui Laiotă. Se luau măsuri neobișnuite pentru pază la Bran, cetatea de hotar care stăpânește pasul ce duce la Rucăr și Câmpul Lung. Notă. Copii de documente ardelene la Biblioteca Academiei Române. Închei nota. Ștefan nu fu mai puțin prevăzător decât voievodul Ardealului. În iunie se începu clădirea din piatra cetății de la Chilia, care se mântuia în ceva mai puțin decât o lună, la 16 iulie, pe malul Dunării, unde fusese împrejmuiri de țăruși din 1476, în fața ostrovului cu dărâmăturile vechi chilii a genovezilor și muntenilor. Notă cronica bistrițeană în Bogdan, cronice inedite, pagina 56 Conform Chilia și Cetatea Albă, pagina 152. Închei nota. Corăbii se iviseră în adevăr în Marea Neagră odată cu trecerea begilor dunăreni în țara românească. Dar ele se îndreptară spre castelul Matrega, pe care îl stăpâneau mult mai departe spre răsărit genovezi din familia Ghizulfi. Notă. Chilia și Cetatea Albă, pagina 153. În Oastea de uscat în care se găseau cinci pași și cineva care până acum se arătase bun creștin, dar plecase fruntea înaintea nevoii, ca atâția înainte și după dânsul Basarab cel tânăr însuși, credinciosul craiului unguresc, trecu pe la turnul roș, asupra Sibiului, un drum care cruța de pradă cea mai mare parte din țara Domnului montean. Înaintea lor ieșiră pentru ca să mântuie bogatul și frumosul oraș, Batorii, acum voievoda al Ardealului, Pavel Chinezul, păzitor al graniții Dunărene în Banat și sârbul Iac Românii vasarabului se lăsa răzdrobiți fără a se clinti în lupta de la 13 octombrie în câmpul pânii. Dar turcii fugiră. Notă. Chilia și Cetatea Albă, pagina 153, închei nota. S-a spus mai târziu că Ardelenia ar fi urmărit pe fugari și ar fi pătruns până la Gherghița. Notă. strikovski. În Arhive istorice 2, Roman, pagina 2, Roman. Închei nota. De fapt, întorsul jalnic se făcut prin aceleași locuri care văzuseră intrarea bucuroasă a Bucuroasa turcilor de-a lungul Oltului, pe unde se mergea la Nicopol și Vidin, cheile lanțului Dunărean din această parte. La Gherghița, care era pe această vreme un fel de capitală a țării, va fi venit după ce se mântui cu năvălire altcineva. La Iotă fusese sensibil de unde oamenii să-i în țara românească. Apoi el fu pus pe la jumătatea lui decembrie să păzească la Brașov granița, fără să aibă voia o trece însă pentru a-și mai cerca norocul. Basarab cel credincios răpezi însă de aici o ceată de boieri îndrăzneți, care ajutați de oamenii din Zărnești și Tohan, prinsără pe Maria, bunica lui Sepeluș, pe doamna acestuia Maria, pe o rudă și ceva mai scump, căci Sepeluș strigă mai târziu că nu dă nici doi bani roșii, ca să-și scoată nevasta din robie, visteria. Notă Bogdan, documente și regeste, pagina 100 și următoarele. Conform pe datul, pagina 16-18, de aici ura lui Basarab cel tânăr, asupra oamenilor din, din cele două sate. Bogdan, locul citat, pagina 247, închei nota. Pe acest timp, Țepeluș nu era în scaun. El trimisese încă din lagerul turcesc la Ștefan Batorii Soli, ca să-l minte asupra părții ce luase el la război, arătând că el îndreptase la poartă pentru împăcare oameni pe care îi oprise Ali Beg la Dunăre. Notă Tot Bogdan documente și regeste la paginile 208 și următoarele. În lagăr era el la 17 noiembrie când dă o întărire fără a pomeni locul unde se află. Ștefulescu, Tismana, pagina 169. Închei nota. În locul său rămăseseră ca isprap niște scaun neagu vornicul, vornicul Vlad și vistierul Cazan, care slujise lui Țepeș. Pe vremea cărmuirii acestora se făcut năvălirea lui Laiotă și vieții oameni nu știau cum să se roage ca să se dea înapoi, înainte de sosirea Domnului, persoanele și lucrurile rapide. Pe lângă aceasta, solii plecați în Ardeal pentru a lămuri amestecul muntean în năvălirea turcească fusese opriți de a se întoarce, o măsură foarte firească după cele întâmplate și față de hotărârea trădătorului de a se închina turcilor. La 25 februarie 1480, când voievodul Ardealului dădulă în paza brașovenilor pe doamna lui Sepeluș, acesta se întorsese de la turci. Nota copii de documente ardelene la Biblioteca Academiei Române, 24 februarie. Vezi lepădatul, pagina 17. Închei nota. La sosirea lui, el nici nu voie să audă de un preț de răscumpărare pe care să-l dea bătrânului și puind mâna pe o fata lui Laiotă, se lăudă că o ține în lanțul și o supune la chinuri dacă nu îi se va trimite înapoi nevasta. Vesta dacă roabele au fost luate de la dușman de voievodul Ardelean, care și le-ar fi făcut fete de suflet, îl mângâie câtva Notă Bogdan, documente și regeste, paginile 97-99, 101-102, în legătură cu a doua din aceste scrisori, e nota 1, pagina 216, scrisoare către doamna Maria logofătului Vintilă după întoarcerea omului domnesc trimis la Brașov. Închei nota. Dar cea mai mare mânghiere cu moartea lui Laiotă, care se stânse în ardeal fără să putem ști în ce împrejurări. În decembrie, când Craiul cerea venilor, un ajutor împotriva turcilor, care năvăliseră în Serbia și în Bosnia, spre Marea Bucuria lui Basarab cel Tânăr, ostașii și boierii lui Laiotă se aflau la Brașov, dar acesta murise de puțină vreme. Ei nu aveau astfel niciun roz și batorii scriau orășenilor să tocmească 110 călări dintre ei, cu câte doi florini, pentru slujba regalea împotriva turcilor. Două note, una, Bogdan, documente și regeste, paginile 101, scrisoarea ei din noiembrie și la această dată se vede că Laiotă, dușmanul prin excelența lui Țepeluș, singurul dușman care se știe că era la Brașov, se afla încă în viață. Și cealaltă notă, scrisoare din 22 decembrie în copiile de documente ardelene la Biblioteca Academiei Române. Închei notele. Basarab cel tânăr scăpase deci de grija dușmanului său celui mare, dar el rămăsese pentru unguri, cum mi se zice în vară, citez necredinciosul craiului și al creștinătății întregi. Închei citatul și notă, scrisoare din 21 iulie, se vorbește și de pribejii ce sunt la Brașov, închei nota, deci un om care trebuia gonit oricând și prin orice mijloace. Aceasta era cu atât mai îngrijorător pentru dânsul cu cât de o parte regele Matia și răzbătu în novembre în Bosnia și Pavel Chinezul de alta se arunca asupra Serbiei cu sârbii privegi în Ungaria și cu bănățenii săi, învințe în 11 lupte și se întoarse cu o biruință desăvârșită. Nota. Scrisorile regelui în acta extera. 7 roman, paginile 337-343. Închei nota. Pe de altă parte, Ștefan Vodă nu înțelegea deloc să fi schimbat un om turcesc cu altul și era cu atât mai sigur că la cea din tâi împrejurare moldovenii vor trece încă o dată granița împotriva unui creștin rău, cu cât Ștefan nu voise să dea turcilor în 1480 drumul de pradă spre Cameniță pe care ei îl ceruseră. Notă, Levițchi, 2 Roman, pagina 316, închei nota. La dânsul se adăpostea un doritor de stăpânire muntean, care își zicea fiul lui Vlad Vodă și era fiul lui Dracul cu o jupâneasă din Brăila, anume Călțuna. Notă. Mircea pomenește pe tatăl său Vlad și pe fratele său Radu, cel frumos. Precum Vlad Dracul a avut pe fiul legiuit Vlad Țepeș și pe fiul din flori Vlad Călugărul, așa i se născut din căsătorie Mircea cel ucis odată cu el, și dintr-o legătură neîntărită de biserică, acest Mircea. Închei nota. Ca să se apere de îndoita primejdie, Basarab luă în cursul iernii încă mai multe măsuri. Întâi el se duse la poartă, după cum fusese poftit, și căpătă de acolo o întărire care trebuia să-l înalțe în ochii supușilor. El nu se întoarce de la împăratul decât la 14 februar 1481. Notă. Scrisoare cu această dată a lui Batorii copie în Biblioteca Academiei Române. Închei nota. Încă pe când el lipsea și trebile erau purtate de vornicul Kazan, început să se ridice iarăși la hotarul Moldovei, cetatea Crăciuna, care stătea dărâmată încă din 1474. Vedem o dată pe Kazan care cheamă pe mai mulți boieri la Crăciuna. Notă, Bogdan, documente și regeste, paginile pe 216 conform și scrisoarea precedentă, tot de la Cazan. Închei nota. Vestea se răspândi în ardeal pe la 9 februar, pe când Ștefan nu știa sau nu voia să vorbească despre această clădire amenințătoare în coastele sale și se întări în mart. Notă, scrisoare ale lui Batori, 9 februar și 11 mart 1481. Copie la Biblioteca Academiei Române, conform datu pagina 23, nota 3, închei, nota. Ca să nu tulbure pe vecinii săi ceilalți, sași, care se arătau bun cu dânsul și stăruiau pentru împăcăciune pe lângă voievodul Ardealului, Basarab le trimise din Argeș, unde se va fi găsit pe la jumătatea lui februar, până a nu trece însuși la Crăciuna, pe omul său, boierul Tudor, rugându-se a-i da de tovarăși doi jurați de lor, și al face să ajungă la craiul matia însuși, pentru a înfățișa supunerea sa. Batorii însă, nu avea nici cea mai mică încredere în luptătorul din câmpul pânii. Din cluj unde el pregătea apărarea țării, chemânsă simea și chiar românii de pe pământul de cetăților acestora la lupta pentru mântuirea ardealului, el învăță pe brașoveni să nu dea niciun jurat și să spui că pacea o poate încheia numai voivodul, iar sibienii să primească pe tudor la dânșii dar să nu lase a se întoarce înapoi și să nu dea drumul nici negustorilor români căci Ali Beg vine în țara românească împotriva Ardealului. Notă Scrisoarea lui Basarab, Argeș, Duminecă și scrisorile lui Batori, 1475 februar. Copii de documente ardelene, la Biblioteca Academiei Române, conform întrebarea și rata lui Sepeluș dacă se oprească pe tur sau ba. Bogdan, locul citat, paginile 245-246, scrisoarea lui din 14 april, București, trebuie pusă în 1481, închei nota. Să fi chemat sepeluși pe ocrotitorul său din ultimele timpuri? Desigur că unui om ca dânsul nu era să facă război împotriva nimănuia și el care scosese pe turci în 1479 prin pasul cel mai apropiat, nu era bucuros ca ei să-i prade acum țara, să-i o stoarcă de hrană. Dar Alibeg voia răzbunare pentru oamenii ce pierduse, pentru prada ce cei se smulsese de anul trecut. În februar se credea că frații Mihaloglii vor ținti iarăși Sibiul, care le scăpase din mână, sau Brașovul. În april o ceată lovea cetatea Orșovei, lângă granița munteană, dar fără să o poată lua, și se păruncea pază bună la hațeg, pe când voievodul ardealului se cobora cu puterile ce putuse aduna spre tabăra de la Kohalm. Notă. Telechi, 12 roman, pagina 165, 166 și 173, 174. Închei nota. Se credea că măcar în vară o mare năvălire va cădea asupra părților ungurești, vecine cu turcii. Nota: Acta extera. 7 roman, paginile 352-353. Închei nota. Țepeluși era să mulțămii de vrașoveni care dădeau drumul la dân și oamenilor săi, dintre care unul voise să ucidă prin april pe Vlad Călugărul, fiu al lui Dracul și vânător de domnie. Și îi dădeau și arme. Notă. Scrisoarea lui Batori din 27 april în copiile de documente ardelene la Biblioteca Academiei Române. Închei nota. Pe ardeleni nu voia să-i ridice asupra lui, după ce văzuse cât ține ura lui Batorii, care și acum îl cinstea cu numele de dușman al nostru și al creștinătății întregi. Turcilor le trebuia însă o pradă. Și Ștefan al Moldovei ținea la dânsul pe domnișorul Mircea pentru care îl scria muntenilor din Roman, unde avea tabăra încă de la începutul lui februar, împotriva lui Basarab Sepeluș, îndemnându-i să asculte de acest fecior de domn orfan, Mircea, căruia el îi va fi tată și pe care cu orice preț îl va așeza în scaunul strămoșesc. NOTĂ Bogdan, documente și regeste, paginile 107 și următoarele. O scrisoare a lui Ștefan, în care vorbește la doi 9 februar, interoctavas puridicaționis beate virginis glorioze brașovenilor de Bozorab, Vester, Cipelus, între copiile de documente ardelene la Academia Română. La 1 februar el era în Suceava. Închei okay, nota. Deci, domnul țării românești îndreptă, cum s-a și lăudat mai târziu pe Ali Beg și Schender Beg, prin mai asupra Moldovei. Ei trecură pe la Crăciuna, dar în loc să apuce spre Chilia, cum se zbonise în iarnă, ei luară siretul în sus și ajuns să răpână la lunga cea mare, în ținutul Bacăului, arzând ce mai puteau găsi în țara pe care desigur că Ștefan însuși o pustiise iarăși în drumul lor. Țepeluș era și el printre jefuitori, făcând și el acum al doilea nerecunoscător ceea ce făcuse Laiotă în 1476. Notă. Bogdan, documente și regeste, pagina 105. Documentul e din octombrie 1481 și nu 1480. Se scade 5508, nu 5509, ca de regulă în epoca lui Ștefan cel Mare. Reclamația lui Ștefan către bistrițeni pentru un argintar ce fugise când cu prada turcească Paranteză, Moisil 12 scrisor domnești, paginile 7-8, închid paranteza, fiind din mart încă, nu poate privi aceste întâmplări, închei nota. Ștefan, care oprise în acestea la soci pe Radu cel frumos în 1471, nu lăsă nici pe Țepeluș să treacă mai departe. Ceea ce a făcut pe turci să se învârtejească îndată înapoi, nu fu însă numai așteptarea Domnului, cu care ei nici nu dădura atunci o luptă. O ștafetă strașnică sosise în lagărul lor. Bătrânul Sultan Mohamed murise în ziua de 3 mai și cei doi fiei săi, Baiazid și Gem, se luptau pentru moștenire. Lupta de la Ieniser, care hotărâ în folosul fratelui celui mare și făcu iarăși liniște în împărăție, se dădu abia la 20 iunie. Cine era cu minte și ager trebuia să se grăbească a scurtul ceas de noroc pe care îl dădea desfășurarea vremilor. Ștefan fu printre acei care vă muiră norocul. El porni răpede pe urmele lui Basarab, de la care se vor fi rupt mulți între turci, îndreptându-se spre locurile unde îi chemaseră poruncile sultanului celui nou. Ca în 1473 îi se puse întâia piedică la râmnicul sărat, unde domnul Muntean își desfășura în marginea dealurilor, o știre ce s-ar fi ridicat la 20.000 de oameni. Asupra ei se aruncă Ștefan de pe înălțimi, fără niciun ajutor ardelean, după cât se pare. NOTĂ Scrisorile reginei Beatricea pomenesc în rândul întâi pe capitanii ardeleni ai soțului ei. Acta extera, 5 roman, paginile 438 și următoarele. Matias însu zice numai că au fost și ardeleni. Ștefan, în inscripția sa, nu spune nimic despre un ajutor străin. Matias pomenește la sfârșitul scrisorii lui pe cei trei cape ai Ardealului, Batorii, Chinezul și Vuc, pe care i-ar fi trimis în Bosnia, după vestea biruinței, la care nu arată ca ei să se fie împărtășit. Închei nota. Lupta fu înverșunată și doi mari boieri căzură în acea zi de duminică, 8 iulie, 1481. Șendrea cu cumnatul domnului și Costea. Nota. Cronica Țării, conform urechei care dă și numele lui Costea într-o legătură falsă. Închei nota. Dar biruința a fost de plină. Basara fugia ca atâția înaintea sa pe aceleași locuri, înaintea mâniei acelui așa om. Moldovenii urmărire pe turci până la valurile Dunării într-o strălucită goană. Mai mult încă ei împresurară cetatea turnului în față cu reședința lui Ali Beg, care pe atunci va fi fost încă în Asia pentru războiul frățesc al celor doi sultani. Ei arseră ca pe vremea lui Țepeș malul vulgăresc al Dunării, care de multă vreme nu mai văzuse niciun dușman. Cetățile muntene se închinară lui Mircea Vodă, care scria cu bucurie că și-a luat țara. Notă Bogdan, locul citat. Închei nota. Boierii se plecară înaintea acestei umbre trecătoare a puterii lui Ștefan. Treizeci de steaguri fură trimise craiului Matiaș ca dovadă a marii izbânde care se câștigase în numele lui Ștefan și a fiului său iubit Alexandru, care se lupta acum flăcău, flăcău de șapte ani lângă părintele său. Țepeluș știa că n-are ce să aștepte deocamdată de la turci. Scăpând din lupta pierdută, el se ascunse în măguri și prin ele se îndreptă spre Olt, unde și-a avea cele mai multe moșii și cei mai mulți prieteni, sfetnicul său de căpetenie, pe-a cărei fată neaga o luase în căsătorie, poate. Neaguvornicul. vornicul Acesta, celălalt vornic, Vlad, un om din sânge domnesc și el, logofătul, vintilă și câțiva boieri încă, stăteau în jurul fugarului, pe care îl vor fi iubit, de vreme ce îi împărtășeau primejdia. Când se află la Buda peste Cea Bună, învinsul se oploșea la Pitești, unde îl găsim la 6 august. Notă, zbornicul din Sofia, 9 roman, pagina 340, <coughs> în paranteză greșit, 16 august. Scrisoarea lui Basarab, prin care recomandă brașovenilor din București, 16 noiembrie 1481, nu poate fi din acest an, ci din 1480... Crescut ca dată de la afacerea lumii cu o unitate la 1 septembrie. în ziua de 20 noiembrie, Vlad era liniștit în Târgoviște, ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă la București i-ar fi stat dușmanul. În locuitorul său Mircea va fi pierit însă în război, dar ceea ce se pare mai sigur e că, e că Ștefan Batorii trimisese lui Ștefan pe omul său asupra căruia Țepeluș întețise ucigașul la Brașov, pe Vlad Călugărul. Timp de douăzeci de ani acesta stătu se-a depostit la Sibiu, iar cu acela Brașov de la moartea lui Laiotă numai. Vlad vodă fiul dracului, fratele lui Țepes și purtătorul aceluiași nume, dar și el un biet om molău, cu sufletul vește al unui bătrân călugăr răspopit, luă astfel puterea.